După știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, iată ce a făcut Dumnezeu înainte de a ne întâlni noi cu Domnul Isus, prin sfințirea lucrată de Duhul spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Isus Hristos. Dacă vedem în viața multora că nu se schimbă nimic și tot motive și nemulțumire și la un moment dat, Abandonează calea, pleacă să duc și aleg altul drumul, fiți siguri că aceștia mai întâi nu sunt prins în planul de mălătuire a lui Dumnezeu. Cuvântul Sfântului după știința, mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl. Numele voastre, spune cuvântul, sunt scris în cea de când. Mai înainte de întâlnirea lumii, mors, eu am venit astăzi la Domnul, dar numele meu este scris mai înainte de leșnicii este scris. Dumnezeu se găsește la lucru în inima acestor suflete. În întunericul lor, Dumnezeu se găsește la lucru și El e acela care le sfințește gândurile. Cum adică le sfințește gândurile? El stă în Cârciumă și Dumnezeu îi sfinsește gândurile ce gândul sfinte are un păcătos sau o păcătoasă care să văște păcatul când ea nu are pace când nu își găsește bucuria în păcatul care l-a făcut Dumnezeu este acela care îi arată și acolo unde arată Dumnezeu face lumină că nu poți să știi cum arată un lucru decât în lumină și lumină înseamnă simțire noi deci să înțelegem acest lucru și când Dumnezeu îți descoperă, uite ce far nu e bine și omul care rău zice, uite, iar am căzut, iar ai căzut. Cuvântul ăsta nu-l să, nu să zici decât când Dumnezeu face lumină. Te zici, uite ce-a făcut, jean așa încotțit, ce ce, căința, părerea de așa și asta înseamnă pocăința. Întrebarea, unde deci duce pocăința? Zici, spre ascultare, auz, Ce să asculți? Cuvântul lui Dumnezeu. Dar ce descoperă Cuvântul lui Dumnezeu? iubirea nemărginită a lui Dumnezeu. Apoi, și ce mai îți descoperă? Îți descoperă ce a făcut Dumnezeu, păcatul tău pe care îl simte cu gâtul, pe care vrei cu orice chip să el, dar nu poți. Și atunci, el este cel care îți îndreaptă privirile spre cruce și să-i Și precum Moise a înălțat șarpre de aramă în pustie, tot astfel trebuie să fie înălțat și fiul omului, pentru ca va privi la el să-l piară. Întrebare, ce e acela care îți îndreaptă privire spre șapte de aramă? E Tatăl. E tatăl, tatăl. E Cel care te-a iubit. Și te iubește, E cel care te-a făcut și te dorește Să fie acasă Zice spre ascultare Și atunci când ai început să asculți, de dat observi Că sângele lui Isus Hristos Vine și spală Și înlătura Ceea ce îți sta pe cuie pe inimă Și n ai pace n pace Pentru că păcatul îți stătea în ochi Ca niște aci. Și nu puteți să și Dumnezeu a făcut ca pe sângele Lui, cum spune cuvântul, și pe rânele Lui, suntem vindecați. Asta ne face domn Când are loc cu adevărat o întoarcere din toată inima la Dumnezeu. Deci, aceasta să știm, iubiții mei, frați, că s-a petrecut în viața noastră, nu noi, de capul nostru, am venit.